Salmul 15 Al Maicii Lumini. Maica Lumini, te iubim fiindcă iubirea ți în noi, ca un psalm mai scris și într neamului carte, Slova Sfântă nașteai din izvorul aprins. Maica Lumini, te iubim fiindcă din bulgări de soare ne-ai zidit între vii și la dreapta ne-ai pus ca să stăm printre fii. Maica luminii te iubim, fiindcă chemareați ne-ai rostit-o într-un gând, în lumină îmbrăcat și în slavă șezând. Maica luminii te iubim, fiindcă în tine îmbrăcat și zidiți din păcat libertatea de foc, jarul minții ne-ai dat. Maica luminii te iubim, fiindcă duios ne învațai să pescuim stele vii, ca lucefer să fim când la noi ai să vii. Maica luminii, te iubim, fiindcă minunile tale cu noi ți le-ai scris, când pecetea de foc a iubirii ne-a încins. Maica luminii, te iubim, fiindcă păduri ne pentru somnul din tei, și lumina iubirii a umplut ochii tăi. Maica luminii, te iubim, fiindcă tu cu luna se amintiri, când icoana de foc ne-a salvat de loviri. Maica luminii te iubim, fiindcă din roa luminii, sufletul nostru îl spălai și cu taina iubirii ne împărtășai. Maica luminii te iubim, fiindcă din fagurii inimii noastre, rod de slavă ai luat și smir la iubirii, noi prin sal, ți-am cântat.